«А що, Лавріне?» – сказав Карпо. «Розділим тепер ґрунт по половині, а то батько одрізав мені городу не крав». «То й розділимо», – сказав Лаврін. «Чи підемо в волость, чи обійдемося без волості?» «А нащо що нам здалася та волость? Одміримо по половині город та по половині садок. Та й годі», – сказав Карпо. «Хіба таки самі собі не дамо ради? Про мене міряємо городи самі», – сказав Лаврін. Карпо взяв довгу та рівну ліщину і почав з Лавріном міряти город вздовж та впоперек. Перемірявши город, вони розділили його вздовж по половині і позабивали на межі кілки. «А що, Лавріне, чи будемо городити тин, чи може і без тину обійдеться?» – сказав Карпо. «А навіщо той тин здався? Адже ж у нас двір, коло хати спільний, хоч на йому стоїть і твоя, і моя повітка та загорода», – сказав Лаврін. «Про мене нехай буде так», – сказав Карпо. «Але не знаю, як ще наші жінки скажуть», – сказав Лаврін, про матір вже й не згадуючи. «Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав?» – сказав Карпо. Тільки що вони переміряли город та садок, з хати вибігла Мотря. Вона вийшла на город і окинула його оком з горба вниз, а однизу на горб. Потім вийшла на горб і ще раз помірила грунт очима. Лаврінова частка здалась їй більшою, мабуть тим, що в чужих руках шматок хліба все здається більшим Вона скинула з себе пояс та давай міряти город перше впоперек. поперек На лавріновій половині вийшло більше на один пояс Переміряла вона вдруге Ой, лишечко, лаврінова частка була більше аж на два пояси Бо де вас лиха година міряла, як ви оце переміряли, сказала сама до себе Мотря І заходилась мірять поясом ґрунт вподовж Ой, гвалт! Лаврінова половина виходила довше на цілий пояс, ще й висунулася ріжком на вулицю в бузину. «Потривайте ж!» – крикнула Мотря на весь город. «Це, мабуть, свекрушище помагала їм мірять. Це вона припустила собі на один пояс вздовж та на два пояси впоперек, поперек. Ще й ріжок у бузини собі оттягла». Мотря прожогом побігла до хати, держачи в руках пояс та репетувала на весь город. Коли причілка стояла та хворостина, котрою Карпо з Лавріном міряв город. Мотря вхопила хворостину і кинулась у двері кулою, як птиця. «Це ви, мабуть, з матір'ю так міряли город, бо дай вас міря все і на той!» Крикнула Мотря на порозі так, що двері з обох хат разом очинились і з дверей повискакували всі. І Карпо, і Лаврін, і Кайдашиха, і Милашка. Вони повитріщали очі на Мотрю. «Чого ви лупили баньки, неначе наче мене з роду не бачили? Як це ви переміряли город? Та нехай його чорти спечуть з такою мірою!» Гукнула не своїм голосом Мотря і брязнула об землю хворостиною так, що вона аж захурчала. Гр. захурчав насмішкувато Лаврін. Чого це ти кричиш, неначе на батька? Кричи на свою матір, я й тобі захурчу тією хворостиною, коли хоч. Як виміряли город, коли Лаврінова половина більша й вздовж і впоперек? Твого розуму не спитали, бо свого, бач, нема, сказав скривджений Лаврін. Неправда твоя, Мотре спокійно сказав Карпо, заклавши руки за спиною. «Береши сам, ось я тільки що сама міряла. Іди в волость, нехай волость вас розділить, а не свикруха», – репутувала Мотря. «От від мене, сатано! Я й дома не була, як вони міряли! Це правдива причепа!» – сказала Кайдашиха. Беремо моє добро, ще й мене лає! Ідіть міряйте на моїх очах! А як ні, то я ваші кілки на межі геть повикидаю за тин, а таки свого докажу!» – кричала Мотря. Мотря вибігла з сіни і побігла на город. За нею пішла Кайдашиха з малашкою, а за жінками пішли чоловіки. Мотря розперезалась і почала міряти город поясом. В попорек лаврінова половина вийшла більше на два пояси. «А що? Чи я, правда?» «Як ти міряєш? Під дури кого дурнішого, а не мене!» – крикнула Кайдашиха. «Свою половину міряла, то натягувала, аж пояс лущав. А лавринову половину міряла, то аж пояс бгався. Геть, погана! Дай я сама перемірюю з малашкою!» Кайдашиха переміряла весь город у поперек. І знову обидві половини були одинакові. «А що? Чи я тепер правда?» – говорила Кайдашиха. «Ти міряєш собі, то натягуєш, а чужому міряєш, то стягуєш. Ти б людей соромилась! Тобі тільки б сидіти з жидівками в крамницях та обдурювати на аршині людей!» «Це якийсь жіночий сажень», – вигадала Мотря, – «що натягується і розтягується, як кому треба», – сказав насмішковато Лаврін. «А о той ріжок, що в бузину ввігнався, яким сажним будеш міряти? Не бійсь мене не оддаси, сказала Мотря. «То от коси його зубами! А де ж його дідь, коли він вигнався на вулицю?» – сказала малашка. Мотря була сердита, що вийшло не так, як вона хотіла. Вона причепилась до Лавріна за батьківську спадщину. «Чом же вони розділили пасіки?» – сказала вона. Адже ж пасіка батькова, гара, все загарбало собі в руки. На Лавріновій половині в садку більше двома грушами однією яблунею. А ти вже й полічила, спитав Лаврін. А вже ж полічила, і своїм не поступлюсь. Садок не твій, а батьківський, сказала Мотря. То пересади на свою половину, крикнув Лаврін. Який їх чорт подужує пересадить? Пересадиш, то підвередишся, сказала Мотря. О, підвередишся, Мотре, коли Карпо не поможе, сказав сміючись Лаврін. «Вже хоч і підвережусь чи ні, а таки свого докажу», – гукнула Мотря і вдарила кулаком об кулак. «Ходім лиш зараз в волость, нехай нас волость розсудить, а не ти з свикрухою. Дайте лише нам половину пасіки, а як ні, то бери карпе сокиру та рубай груші. Я вам свого не подарую», – кричала аж сичала Мотря.